FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 27, DE LA VERSETUL 1 După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alții câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostaș Augusta, numit Iuliu. Despre capitolul 27 din Cartea FAPTELE APOSTOLILOR, unde este descrisă amănunțit călătoria Sfântului Apostol Pavel la Roma, s-a vorbit și se vorbește mult. Unii cercetători spun că acest capitol nu și-ar avea niciun rost în istoria bisericii ca să fie amintit. Alții îl admiră ca pe cea mai precisă călătorie pe mare din Antichitate, în condițiile vremii de atunci, unde descritorul Sfânt Luca folosește termeni marinarești ca un specialist, de asemenea detalii istorice, geografice și topografice care uimesc pe specialiștii de astăzi și care au găsit-o că e în conformitate cu realitatea navigațiilor din timpul acela. În Vechiul Testament mai este arătată o călătorie pe mare, aceea a prorocului Iona, care are unele asemănări cu călătoria Sfântului Pavel, dar de proporții mai mici. Noi, și Domnului Isus, recunoaștem în umilință că acest capitol face parte din Scriptura Sfântă, așa cum face parte capitolul 1 din Ioan și toate celelalte cărți sfinte care alcătuiesc cuvântul scris al lui Dumnezeu. De aceea mulțumim cu recunoștința lui Dumnezeu pentru că ni l-a dat, ca să vedem prin el măreția lui Dumnezeu, puterea lui nemărginită, harul lui felurit și grija lui față de slujitorii lui și închip deosebit față de vasul său ales, Pavel. Toate lucrurile din scriptură trebuie privite de sus în jos, adică duhovnicește, ca să le putem înțelege rostul și să ne bucurăm de adevărul dătător de viață a lui Dumnezeu. Despre înțelesul duhovnicesc al Scripturii, Origen zicea Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. 2 Corinteni 3 cu 17 Atâta vreme cât nu ne întoarcem spre o înțelegere duhovnicească a lucrurilor, un văl va sta târnat asupra inimii. Prin acest văl, adică printr-o interpretare prea dură, Scriptura e ea însăși învăluită. Zice el mai departe Pricinile tuturor plăcerilor greșite, ale necuvințelor și ale cuvintelor înjositoare despre Dumnezeu se pare că nu sunt altele decât faptul că nu ne tămăcește Scriptura în sens duhovnicesc, ci e concepută numai după sensul ei literal. Tot despre înțelesul duhovnicesc al Scripturii și despre călătoria Apostolului Pavel la Roma, un scriitor creștin scria călătoria Apostolului Pavel la Roma este istoria Bisericii pe Pământ. Corabia pornește în bună stare, gata să înfrunte tăria valurilor. După câteva zile, apostolul dă un sfat care nu este primit și naufragiul se întâmplă. Trebuie totuși să facem deosebire între corabie și cei care erau pe ea. Corabia a fost sfărmată dar cei ce erau în ea au scăpat. Să aplicăm acest lucru la istoria bisericii în mersul ei pe pământ. Mărturia pleacă din Ierusalim, de unde pleacă și apostolul Pavel la Roma. Mărturia apostolului ar fi condus biserica pe pământ și ar fi păzit-o de neofragiu, dar această mărturie, fiind părăsită, a adus ruina. Totuși, să însemnăm deosebirea între mărturia la oaltă, colectivă, a bisericii și credincioșia fiecăruia în parte. Cine are urechi de auzit, va găsi totdeauna cuvinte de învățătură și de îndrumare, chiar în viacurile cele mai întunecoase. Valurile pot să sfărâme mărturia la oaltă, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați, i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostaș Augusta, numit Iuliu. Dacă inimile noastre se deschid mai mult față de descoperirea scripturilor, putem înțelege că drumul urmașului lui Hristos este un drum al credinței. La începutul acestui drum apare ceva surprinzător, după ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia. Este surprinzător nu faptul că se reamintește de o hotărâre care fusese luată mai înainte de dregător și confirmată de împăratul Agripa, ci este surprinzător că Luca, scriitorul acestei cărți, se vede prins în această hotărâre. Nu se spune după ce s-a hotărât ca Pavel să plece, el fiind întemnițat, ci se spune s-a hotărât să plecăm. Iată că hotărârea cuprinde la oaltă pe Pavel, pe Luca și pe Aristarh, macedonianul. Să înțelegem din aceasta marele adevăr că dincolo de hotărârile luate de oameni, această hotărâre este de un alt ordin, mai presus de decizia Drăgătorului și a împăratului Agripa. Este vorba de decizia lui Dumnezeu. Când este vorba de slujitorii săi, Dumnezeu hotărăște totul. De adevărul acesta să fim bine încredințați, frații mei, slujitori ai lui Hristos. Cohorta Augusta era detașamentul local din cezarea care era formată din ostași de încredere ce îndeplineau anumite misiuni imperiale. Sutașul Iuliu era un om chipzuit, respectabil și bun. Toți sutașii amintiți în Noul Testament au fost așa. Potrivit legilor romane, ostașii răspundeau de viața arestaților ce li se încredințau. Plecarea spre Roma se pare că a fost spre sfârșitul lunii august, în acea perioadă a anului, când navigația devenea din ce în ce mai grea. Pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș numit Iuliu. Apostolul Pavel a fost în rândul celor închiși care au fost încredințați aceluiași sutaș roman ca să-i ducă la Roma. Și aici el merge pe urmele Domnului Isus, care a fost pus în rândul făcătorilor de rele cu tilharii care erau răstigniți împreună cu el. Dar nu degeaba a fost Pavel pus la un loc cu acești răufăcători. În adevăr, înainte de a ajunge la Roma, toți oamenii de pe corabie au fost încredințați că el are legătură cu cerul, căci le-a arătat limpede greutățile pe care o să le întâmpine corabia și totuși toți vor scăpa cu viață. Oamenii care erau cu el au văzut astfel puterea lui Dumnezeu arătată prin robul său, Pavel. Marele apostol și și săi de închisoare au fost duși sub comanda sutașului Iuliu, dar Dumnezeu era cel care avea grijă de toți datorită slujitorului său. Câteva gânduri duhovnicești în legătură cu acest verset. Pavel a fost încredințat unui sutaș, dar sutașul era în mâna lui Dumnezeu. Nu la întâmplare, sutașul Iuliu comanda ceata de ostași numită Augusta. Numele acesta înseamnă nobilă, maestoasă. Apostolul Pavel era încredințat unei cete de ostași nobili, dar mai ales era în paza celei mai nobile cete, ceata îngerilor. Toți slujitorii lui Dumnezeu sunt sub paza îngerilor. Corabia a plecat din portul cezarea Galilei. Ca să ajungi la cezarul cel veșnic, adică la Domnul Isus tot de la El trebuie să pornești însușindu-ți mai întâi mântuirea săvârșită de El pentru tine personal așa cum voiajorii aveau actele în regulă în vederea îmbarcării. Înainte de a petrece cu El în veciile viitoare să ai de a face cu El în cezarea Lui de pe pământ, adică să te aduni în jurul persoanei sale acolo unde El efectiv cârmuiește, iar nu oamenii. Precum lumii cu sămânţa Unite-n brazdă După ploi Rodesc în spice Legănate Deşugul pâinei este suflet cu credință să mînța tu lui cuvânt și Duhul Sfânt va crește în tine un rod dunei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 față de nedreptățile iudeilor și față de șovăirea guvernatorilor locali ceruse să fie judecat de cezarul. Primise asigurarea din partea Domnului că după cum îl mărturisise în Ierusalim tot astfel îl va mărturisi și în Roma. Marele apostol nu s-a îndoit deloc de făgăduința lămurită a Domnului ci era bine încredințat că tot ce zice el se va întâmpla. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit care avea să meargă pe coasta Asiei. Adramit era numele unui vechi port al provinciei romane Asia la Marea Egee. Corabia era un vas de curse locale. Drumul din cezarea la Roma trecea prin Alexandria, dar Iuliu, negăsind corabie care pleca direct din cezarea la Roma, s-a îmbarcat pentru Adramit ca să iasă în calea unei corăbii care va merge la Roma după cum a și întâlnit-o la Micra, în Licia. Numele Adramit întâlmăcire înseamnă tărie curată. Duhovnicește înțelegând, numai când pornești la drum îmbrăcat în haina curăției, ești tare și poți birui toate ispitele și greutățile întâlnite. Și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarch Macedonianul din Tesalonic. Numele Aristarch întâlmăcire înseamnă cârmuitor bun sau cea mai bună cârmuire sau domn bun. Numai când ești călăuzit de cel mai bun domn, Domnul Isus, ești sigur că nu vei rătăci drumul și vei culege roadele cele mai plăcute. Greutățile călătoriei Apostolului Pavel au fost ușurate de prieteni. El n-a fost singur pe mare între necunoscuți, ci Domnul Isus i-a pregătit doi tovareși de drum, doi prieteni scumpi, pe doctorul Luca, cel care a scris Evanghelia a Treia și Cartea Faptele Apostolilor, și pe Aristarh, împreună lucrător cu el, tovarăș de temniță, după cum scrie la Coloseni 4,10. Acest lucru arată că el, Aristarh, a fost cu apostolul Pavel tot timpul la Roma, împărțind împreună greutățile temniței. Despre Luca se spune că a stat cu Pavel și la cezarea, dar nu ca întemnițat, ci ca unul care venea din afara temniței, aducându-i cele de trebuință. Se crede că în acest timp a scris el Evanghelia. Șederea la cezarea i-a dat prilejul să petreacă în Ierusalim și probabil în Galileea, stând de vorbă cu apostolii și cu cei care au cunoscut în persoană pe Domnul Isus, auzind din gura lor lucruri de mare însemnătate. Poate că Maria, mama Domnului, să mai fi fost atunci în viață, ceea ce a însemnat că el, Luca, a stat de vorbă și cu ea, culegând informații prețioase despre nașterea Mântuitorului, despre copilăria sa, precum și despre multe întâmplări din viața lui pământească. Fiind vorba despre însoțitorii Marelui Apostol, înțelegem bine adevărul acesta. Prietenii adevărați rămân, ceilalți pleacă mai curând sau mai târziu. Luca și Aristarch au rămas hotărâți lângă marele lor învățător și slujitor al lui Hristos, Pavel. Se spune că după obiceiul timpului, Pavel ca întemnițat nu putea fi însoțit de prieteni pe corabie numai dacă aceștia se declarau robii lui și dacă au îndeplinit această slujbă față de el. Dacă e adevărat acest lucru, atunci într-adevăr Luca și Aristarch au fost prieteni desăvârșiți și tovarăși de lucru minunați ai Marelui Apostol, oricum au fost ocotiți de oameni, ei erau garda cerească, însărcinați să mângâie și să bucure pe Apostolul Domnului, care suferea pierderea tuturor lucrurilor pentru vestirea numelui Sfânt și a Evangheliei sale. Cum soarele unit cu vița, fac mustul care ajunge vița, a să noi cu vântul unit cu Duhul cel divin primește ne suflet cu cred Za lui cuvânt și duhul sfânt va crește în tine un rot dumnezeu este Versetul 3. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. Începând cu versetul acesta se arată călătoria pe Marea Corăbiei, care avea pe puntea ei o valoare dumnezească de o mare și veșnică însemnătate, Pavel, apostolul lui Hristos pentru neamuri. Luca descrie călătoria într-o lumină limpede și cu amănunte în toate punctele ei importante. Totul a început bine, vântul le era favorabil, așa că în prima zi au făcut 120 de kilometri, până la Sidon. Sutașul Iuliu, care probabil a ascultat cuvântarea Sfântului Pavel, pe care a ținut-o în fața lui Agripa, și-a dat seama că are de a face cu un om deosebit, pe al cărui cuvânt se putea baza, a îngăduit să coboare pe țărm ca să întâlnească frații ce formeau aici o mică biserică întemeiată în timpul persecuției ce a urmat după moartea lui Ștefan. A doua zi am ajuns la Sidon, fie pe calea cea bună, Hristos, fie pe calea cea rea, neascultarea de Dumnezeu, dacă am pornit înaintăm zilnic. Dacă am pornit pe calea Hristos, ajungem zilnic pe o nouă treaptă a luminii, asemănării cu El, suntem mai crescuți duhovnicește și mai destoinici în lucrarea Lui Dumnezeu. A doua zi am ajuns la Sidon. Să ne cercetăm. Suntem astăzi mai înaintați ca ieri în trăirea noastră cu Domnul Isus Hristos și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie. A te purta omenos față de semeni, Înseamnă a te purta ca Dumnezeu, adică după trăsăturile lui Dumnezeu, pe care le-a pus în primul om înainte de căderea în păcat. Căci omul este cu adevărat om numai când ascultă de Dumnezeu și face faptele lui Dumnezeu. Purtarea omenoasă este aceea care nu impune cu forța nimic, ci arată semenilor adevărul într-o stare de blândețe. Purtarea omenoasă, deci, respectă libertatea lui și îl ajută în nevoile sale. I-a dat voie să meargă pe la prietenii lui și să fie îngrijit de ei. Dăi i voie aproape lui tău să meargă la prietenii lui, la cei care cred ca el, ca să se bucure împreună. Dacă nu au o credință bună, nu căuta să le o îndrepti cu sila, ci cu dragostea smerită și blândă. Numai minciuna se năpustește asupra omului cu brutalitate, numai ea se apără cu sabia. Adevărul nu face niciodată lucrul acesta. Ce fericire să fii îngrijit de prieteni. Prietenia adevărată este ca un suflet în două trupuri, spunea Platon. Ce simte unul, simte și celălalt. Prietenul bun este ca un al doilea eu. O veche carte spune "Cei santalul amestecat cu camorf, cei zăpada cea răcoritoare. Ele nu prețuiesc nici cât o părticică mică din îmbrățișarea unui prieten. Prietenia adevărată se întemeiază pe adevăr, iar adevărul este cuvântul scris al noului legământ, este Domnul Isus Hristos. Prietenii Apostolului Pavel erau numai cei care primiseră prin credință pe Domnul Isus Hristos în inimile lor și îl sfințeau necurmat ca Domn. Viața care izbucnește prin nașterea din nou în noi E strop cel naște Și-l crește Acel Dumnezeu și-o Primește-n suflet cu credință să mânca sfăinitu lui Cuvânt, și Duhul Sfânt va crește în tine. Un rod Versetul 4. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice. În mâna lui Dumnezeu sunt și zilele liniștite și zilele furtunoase, iar pentru slujitorul său toate lucrează spre binele lui veșnic. Ziua de liniște din Sidon a fost o bună pregătire pentru zilele următoare în care au trebuit să treacă prin multe suferință și groază pe mare înfuriată. Începând de aici, călătoria devine un lung șir de întâmplări, care după luni de furtuni se termină cu un naufragiu. Abia au plecat din Sidon că au întâlnit vânturi vijelioase ce suflă cu îndărătnicie din nord-vest. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice. Gânduri duhovnicești acesta e mersul obișnuit al celui credincios pe marea lumii să aibă vânturi potrivnice, pornite de la cel rău ca să l împiedice. Domnul Isus, însă îl îndeamnă să privească la el, nu la vânturi sau la valuri și astfel înaintarea nu poate fi oprită. Vânturile din afară nu ne pot opri alegerea noastră dacă sunt date la o parte piedicile dinăuntru. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Când pornești cu adevărat pe calea Hristos, înaintezi chiar dacă sunt vânturi potrivnice. Nu poți să faci tot ce vrei și să te oprești unde vrei, din pricina vânturilor, dar vânturile sunt în mâna lui Dumnezeu. El le poruncește când și din ce parte să bată. Adevărul acesta să-l știm bine. Dacă te-ai predat cu adevărat în mâna Domnului, nimic nu mai vine la întâmplare în viața ta. Totul se află sub stăpânirea lui și totul lucrează numai spre binele tău veșnic, chiar dacă ți se par vânturi potrivnice. Cât de plăcută va fi odihna după ce tu, copila lui Dumnezeu, fratele meu, ai trecut biruitor peste toate greutățile.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 MULȚI ŞI NOI Primerște-n suflet cu credință Sămânța sfântului cuvânt Și Duhul Sfânt va crește-n tine un rod Dumnezeiesc și Sfânt. Cum soarele unit cu vița, Fac mustul ca Dăvin, așa lucriază noi cu vinetul, unit cu Dumul cel divin, primește-n suflet cu cred. o lui cuvânt și duhul sfânt va crește în tine un rod din să mânca tu noi Așa nici ducul sfântul nu le face pe nimeni nou fa primește în suflet cu credință. Asvine tu lui cuvint și duhul Sfânt la creșten tine un rod dumneze e